Отець Гілярій, мабуть, подумав, що я тяжко переживаю свою недавню пригоду і тому не озиваюсь до нього. Не занепадайте духом, мовив він, знов подаючи мені повну чарку. Не занепадайте духом, капельмейстере. Ви пролили кров, це правда, а проливати кров гріх. Треба, одначе, відрізняти одне. Від одного. Кожному своє життя найдорожче, в кожного воно одне, ви захищали своє життя. А цього, як переконливо доведено, церква зовсім не забороняє, і ні наш велебний панабат, ні якийсь інший слуга Божий не відмовиться відпустити вам гріхи, хоч ви й ненароком проткнули княжі Тельбухи. Отже, вип'ємо, розважна людина, не знехтує тебе, пане. Але, дорогий Крейслере, якщо ви повернетесь до Зігарцвайлера, а марудно випитувати, чому, як, коли, де, а якщо ви звинуватите княжича в нападі з метою вбивства, то чи повірять вам? От чому річ. От бачите капельмейстера, яку... Але треба випити. Він випив налиту повінця-чарку і повів далі. А тож, бачите капельмейстера, яку добру пораду підказав мені боксбойтель? що я оце йду в монастир усіх святих, щоб дістати у їхнього регента якихось нот до найближчих свят. Я вже двічі або й тричі перегорнув свої шухляди. Усе там старе й набридле. А та музика, що ви написали, як були в нашому аббатстві, о так, вона дуже гарна і нова, проте... Не ображайтесь на мене, капельмейстери, вона скомпонована так химерно, що не можна ні на мить відвести погляду від протитури. Тільки накинеш оком за ґратки, на якусь гарну дівку внизу, як уже прогавиш паузу або ще щось, зіб'ється з такту, і все летить череберть. Бум, і вже не те. тра -ля -ля, молотить брат Якоб, по клавішах органу на шебеницю за таку гру отже я міг би але вип'ємо <кліп> після того як ми випили мова його полилась далі ті кого немає відсутні а як вони відсутні то їх не можна і розпитувати Отож, я й думаю, що ви зараз помандруєте зі мною назад до аббатства. І якщо ми не зіб'їмось дороги, то це дві години ходи. Там ви будете сховані від усяких переслідувань і від зловорожих підступів. Я приведу вас туди як живу музику, і ви собі житимете в аббатстві. Доки захочете, чи доки вважатимете за потрібне. Велебний пана бат забезпечить вас усім необхідним. Ви одягнете найтоншу білизну, зверху вберетесь у рясу ченця бенедиктинця що дуже вам лічитиме. А щоб дорогою ви не скидались на пораненого з малюнка про милосердного самаритянина, надягніть мого бриля. А сам я прикрою свою лисину каптуром. Бібендум Кювід. Вип'ємо, любий.